о одинадцятій годині ранку Вульф спустився на ліфті з оранжереї вперед покій, протупав до кабінету і водрузився у своє величезне, розраховане на слона крісло. Як зазвичай, я проглядав вранішню пошту, котру клав на його книгу для записів під прес-пап'є. Треба негайно зайнятися листом, який наверху порадив я йому. Керт із Консолідейтед Продакс знову жульничає. Чи він так гадає? Останнього разу він заплатив по ваших векселях дванадцять грандів і не пікнув. Вам треба поговорити з ним. Вульф відштовхнув прес-пап'є з такою силою, щоб воно покотилося по столі і впало на підлогу. Потім схопив паку поштової кореспонденції, зім'яв її в грудку і кинув у корзину. Звісно, це було хлоп'ятством, бо він прекрасно знав, що я її пізніше вийму звідти, але жест був красивим, і я його оцінив. Судячи по його настрою, я б не здивувався, якби він узяв інше прес-пап'є, вирізана з чорного дерева. Воно вже одного разу було використано таким собі чоловіком на ім'я Мортимер, щоб розколоти череп дружині, і кинув його у мене. А у моєму настрої я б не став увертатися. За минулі 512 годин була пророблена маса роботи. Солпензер, Фред Даркін і Орі Кеттер всі були скликані в перший же ранок і одержали завдання, і заплатили їм рівним коштом 3143 долари і 87 центів, включаючи витрати. Я працював по 16 годин на добу частково головою, а частково ногами. Вульф спілкувався з 30 різними людьми, в основному в кабінеті. Але до п'ятьох із них, які не могли прибути до нього, він сам виходив і навіть виїжджав, чого ніколи б не зробив за гонорар. Він проводив години біля телефона. І за цей час шість разів дзвонив у Лондон, п'ять у Париж і три рази у барі, в Італію. Звісно, все це були дрібниці у порівнянні з тим, що довелося проробити поліцейським. Дні проходили за днями, версія відпадала за версією. І справа б заглохла, якби велася для проформи. Однак поліція постійно працювала над ним і по двох причинах. По-перше, вони побоювалися ускладнень міжнародного характеру і хотіли уникнути їх. А по-друге, вони сподівалися, що це буде анекдотом року, кращий друг Ніро Вульфа вбитий. І начебто Вульф працює по цій справі, однак жодна людина ще не притягнута до відповідальності. Тому папери продовжували копитися, і працівники закону не могли розслабитися навіть трохи, як би і хотіли. Кремер дзвонив Вульфу п'ять разів а Стебінс ще більше. І Вульф двічі приймав участь в нарадах окружного прокурора. Ми дев'ять разів обідали в Рустермані, і Вульф наполягав на оплаті замовлення, що, можливо, порушувало іншу умову, бо він був опікуном майна. Вульф приходив рано, щоб провести годинку на кухні, і двічі сперечався з її обивателями першого разу, з приводу морнейського соуса, а опісля вони розійшлися в думці, як готувати деволяй. Я б запідозрив його в брюзгливості, якби фізіономії шеф-кухарів не свідчили про те, що він абсолютно правий. Звичайно, Кремер зі своєю армією виконували всю ретинну роботу. Автомобіль, з якого стріляли, виявився викраденим годиною раніше зі стоянки на Західній 56-й вулиці, а потім кинутим на Другий авеню. Експерти, починаючи з дактилоскопистів до спеціалістів по балістиці, напустили купу туману і всі без єдиної відповіді. З тим же результатом працювали 3-4 дюжини людей, відпрацьовуючи жіночу версію котра через пару тижнів розрослася і включила ще більше жінок в доповнення до перших семи, охоплюючи його знайомих вже не за рік, а за чотири. Одного разу Кремер сказав Вульфу, що він, якщо хоче, може пройти весь ланцюжок, проглянувши біля трьохсот записів бесід з восьмидесяти чотирма опитаними. І Вульф подивився на них. Він провів за ними окружного прокурора 11 годин. В результаті зробив 9 припущень. По 8 була проведена робота, але справа не зрушила з місця. Він лишив у спокої жінок і ті почуття, які вони викликали у копів, і переключив Сола, Фреда і Орі, вже не кажучи про мене, на міжнародний напрямок. Була Велика робота. Ми багато довідалися про ті десять організацій, котрі перелічені в Манхеттенському телефонному справочнику і назви яких починалися зі слова «югославський». Ми дізналися також, що сербам наплювати на боснійців, а ще на хорватів, що переважна більшість йогославів у Нью-Йорку налаштовані проти тіто, і практично всі проти росіян. Що 8% швейцарів на парк Авеню, Югослави, що жителі Нью-Йорка, котрі самі або їхні батьки родом з Югославії, ухиляються від розмов з незнайомими особами і можуть повністю припинити спілкування, якщо їм видасться, що ви щось винюхуєте. І купу інших речей, серед яких тільки небагато. Та їли слабку надію навести нарешті на слід тієї пташки, що випустила три кулі в Марко Вукчича. Втім, усе вилетіло в трубу. В перші чотири дні ми бачили Карлу ще двічі. Вона являлася в суботу вдень і запитала Вульфа, чи правда, що, як було об'явлено, поховання не буде. Він сказав, що так, у відповідності. До останньої волі Марко, викладеної в письмовій формі, його кремують і без церемоній. Вона заперечила, що сотні людей хотіли б виразити йому повагу і любов. А Вольф відповів, що коли поважати переконання, які є у людини, якої вже немає, і вона не може їх відстояти, вона повинна мати право диктувати, як розпорядитися власним тілом. Єдине, чого вона змогла добитися, так це обіцянки, що прах віддадуть їй. Потім вона поцікавилася успіхами розслідування. Вульф відповів, що сповістить, коли буде що сповіщати. Ця відповідь її явно не задовольнила. Вона знову прийшла в понеділок увечері. Мені набридло реагувати на проклятий дверний дзвінок, і я поручив це Фріцу. Увійшовши до кабінету, вона наблизилася до столу і викрикнула. Ви донесли поліції. Вони протримали там Лео цілий день, а вдень прийшли за полем, і його теж забрали. Я знала, що не мала вам довіряти. Прошу. почав було Вульф, але її прорвало. Він відкинувся на спинку крісла і заплющив очі. Карла вела далі свою бундючну декламацію, доки не зупинилася, щоб перевести подих. Вульф розплющив очі, спитав. «Ти скінчила?» «Так, я зовсім скінчила. Разом із вами. Тоді нема про що говорити». Він смикнув головою. «Ось двері». Вона підійшла до червоного шкіряного крісла і сіла на край. «Ви ж говорили, що...» не повідомити про це поліцію? Я не повідомляв. Він встав і був обурений. Якщо ти мені не довіряєш, ти не повіриш нічому, що я скажу. Так що до чого тут зайві слова? А я хочу їх почути. Дуже добре. Я нічого не сказав поліції ні про тебе і твоїх поплічників, ні про твої припущення відносно убивства Марко. Але вони... Не дурні, я точно знаю. Доберуться до суті. Я здивований, що цього ще не сталося. Вони до тебе приходили? Ні. Прийдуть. Цілком точно прийдуть. У мене тільки чотири людини, і ми не справляємось. А у них полки. І якщо ти їм скажеш, що приходила до мене в четвер ввечері, вони образяться, що я притаїв це від них. Але це неважливо. Можеш сказати їм або не говорити, як хочеш. Що стосується інформації, яку ти мені дала, поступай з нею, як хочеш. Може краще дати їм докопатися до неї самим, тому що в процесі пошуку вони можуть знайти щось, про що ти не знаєш. Оскільки ти тут, я можу також сказати тобі, яких успіхів я досягну. «Ніяких!» – він додав голосу. «Ніяких!» «Зовсім нічого?» «Нічого!» «Я не скажу поліції того, що сказала вам, але це не має значення. Якщо ви цього не зробили, так зробите!» Раптом вона підхопилася, простираючи руки. «Ах, як же ви мені потрібні! Мені треба запитати вас, мені треба сказати вам, що я маю зробити!» «Але я не скажу, не скажу!» Вона повернулася і пішла. Вона рухалася так швидко, що коли я вийшов у передпокій, вона вже відкривала вхідні двері. А коли я підійшов до дверей, вона вже вийшла і двері були закриті. Через одностороннє скло я бачив, як вона спускалася по сходах, упевнена гнучка як фехтувальниця або танцівниця, що було цілком справедливо, оскільки вона займалася і тим, і іншим. Це був останній раз, коли ми її бачили, але не останній, коли ми про неї чули. Розмова про Карлу зайшла зовсім неочікувана через чотири дні, вранці у п'ятницю. Ми з Вульфом проводили чергову нараду з Солом, Фредом і Орі, стараючись придумати, які б камінці ще припідняти, щоб подивитися, що під ними. Коли пролунав дзвінок, і через хвилину Фріц Об'явив. «Сер, вас хоче бачити чоловік, містер Шталь, із Федерального бюро розслідувань». Брови Вульфа полізли до гори. Він поглянув на мене, як і і він велів Фріцу пропустити відвідувача. Всі помічники, включно зі мною, перезернулись. Всі ми бачили людей із ЕБР, проте Шталь не був один із багатьох. У своїй роботі він віддавав більше наказів, ніж отримував, і ходили чутки, що до Різдва він займе велику будівлю на розі вниз по Бродвею. Він рідко виконував роль хлопчика на побегеньках, і тому його поява була подією. Ми всі це знали і оцінили. Коли він зайшов, пройшов через кімнату до столу Вульфа і простягнув руку, Вульф навіть зробив йому честь, приподнявшись, щоб відповісти рукостисканням, що свідчило про одне. Ситуація була абсолютно безнадійною. — Давно ми з вами не зустрічалися, — заявив Шталь. — Років зотри. Вульф кивнув. — Мабуть, що так. Він вказав на червоне шкіряне крісло, яке звільнив Фред Даркін, сідайте. Спасибі, можемо ми поговорити наодинці. Якщо треба. Вульф поглянув на трійцю, вони піднялися, вийшли і зачинили двері. Шталь підійшов і сів. Середнього зросту, злегка починаючи лисіти. Він не справляв великого враження, якби не щелепа, котра опускалася вниз на добрих два дюйми, а за тим різко виступала вперед. Він був явно створений для тарана. Поглянувши на мене і Вульфа, він сказав, «Ви, напевно, знаєте, що містер Гудвін у курсі всього, що я чую, бачу і роблю. Шталь не міг цього знати, тому що це була неправда». Він кивнув. В деякому сенсі ви можете вважати це особистою справою, особистою для вас. Ми б хотіли зустрітися з вашою дочкою, місіс Карлою Бріттон. Плечі Вульфа піднялися на одну восьму дюйма і опустилися. Так, зустрічайтеся. Її адреса – парк-авеню 984, номера телефона – поплар 330 – — Чотири, три. Я знаю. Її там немає вже три дні. Звів Торка. Вона нікому нічого не сказала. Ніхто не знає, де вона. А ви? — Ні, сер. Шталь провів кінчиком пальця по підборіддю. — Що мені у вас подобається, це ваша прямота і відвертість. Я ніколи не бачив кімнату на горі, ту, що прямо над вашою, яку ви називаєте Південною. Однак я чув про неї. Відомо, що ви її використовуєте час від часу для гостей, клієнтів і в деяких інших випадках. Ви не будете заперечувати, якщо я піднімуся і погляну на неї. Вульф знову знизав плечима. Дарма витрачаєте енергію, містер Шталь. З цим усе гаразд. Я маю зайву. Тоді піднімайтеся. Арчі. Так, сер, я встав, відкрив двері в передпокій і разом зі шталем, який слідував за мною по п'ятах, піднявся сходами на два поверхи. Біля дверей у південну кімнату я відступився і чемно попередив. Підіть першим, вона може вистрелити. Він відкрив двері і зайшов, а я став на порозі. «Тут приємно і сонячно», – порадив я. «І ліжко першокласне». Я показав пальцем. «Це двері в ванну, а ці – у туалет. Одна дівчина на ім'я Прісцила Іц якось зняла її за 50 зелених в тиждень, але її вбили. Я певен, що містер Вульф зменшив би плату для такого видатного діяча, як ви». Тут він ворухнувся. І я вирішив відступити. Він зрозумів, що зазнав поразки. Однак пішов і відкрив двері у ванну і заглянув туди. А повертаючись, не полінувався відчинити двері в туалет. Коли він повернувся в передпокій, я промовив йому у спину. Прикро, що вона вам не сподобалася. Чи не хочете поглянути на мою кімнату? Вона саме перед передпокоєм чи на оранжерею поверхом вище. Я продовжував знущатися, поки він спускався по сходах. Можливо, вам більше приглянеться кімната містера Вульфа? Там на ліжку чорне шовкове покривало. Буду радий вам її показати. А якщо хочете подешевше, у вітальні є кушетка. Він увійшов до кабінету, сів на стілець, уставився на Вульфа і запитав. «Де вона?» Вульф подивився на нього. «Я не знаю. Коли ви її бачили востаннє? останні?» Вульф випрямився. «Ви поводитеся грубо, сер. Якщо це допит, то покажіть ордер. Я говорю, що її три дні не було вдома, і ми не можемо знайти її. Це не виправдовує вашу поведінку в моєму домі» і те, що ви посміли назвати мене брехуном. Я цього не робив, ні робили. Коли я сказав, що не знаю, де вона, ви посміли обшукати мій дім. І не знайшовши, вимагаєте, щоб я сказав, де вона. Фу. Шталь дипломатично усміхнувся. Ну, Гудвін поквитався зі мною, вдосталь поглумившись. Я гадаю, краще почати спочатку. Ви знаєте, як ми цінуємо ваші здібності і ваші достоїнства. Ми знаємо, що вам не треба розшифровувати декотрі речі. Я думаю, вам не треба говорити, що мій прихід сюди і запитання з приводу місіс Брітон означають, що нас цікавлять декотрі аспекти в розслідуванні убивства Марко Букчича, що ми маємо причини вважати, що він займався діяльністю, котра безпосередньо цікавить федеральне керівництво що ваша дочка була пов'язана з ним цією діяльністю, і що її зникнення дає привід до занепокоєння. Ми поки що не маємо доказів, що ви якимось чином пов'язані цією діяльністю з вукчичем, діяльністю лояльною або підривною. Вольф фиркнув. Я не отримував свідоцтва про благочинність. Ні, і не повинні. Можу також додати, що я обговорював це питання з інспектором Кремером, і він знає про мій візит до вас. Ми дізналися про участь місіс Бріттон у цій справі тільки минулої ночі. Якщо врахувати всі обставини, можна висловити два припущення з приводу її зникнення перше, вона була втягнута у цю діяльність тією ж людиною або тими ж людьми, що й Вукчич, і друге, вона вела звукчичем. Подвійну гру, працюючи на комуністів, приймала участь в організації його вбивства, а опісля для неї тут стало надто небезпечно. Чи достатньо підстав, щоб поставити вам запитання? Коли ви бачили її останнього разу? Моя відповідь не вельми допоможе. Чотири дні тому у цій кімнаті, у понеділок ввечері, близько половини сьомої, вона була тут не більше десяти хвилин. Вона й слова не сказала про свій намір зникнути, чи про причину такого наміру. Із поданих вами двох припущень я раджу відкинути друге, але це не обов'язково залишити тільки перше. А ще є інші. Чому ви відкинули друге? Вольф підвів голову. Містер Шталь, міазми недовіри, які отруюють повітря, яким ми дихаємо. Розпосюдилися так широко, що змусили вас утнути безглуздий вчинок, піти і оглянути мою південну кімнату. Я б хотів запропонувати вам піти, але не можу дозволити собі цей жест, тому що я дубина. Я полюю за вбивцею Марку Букчича вже вісім днів і борсаюся в болоті, тому якщо є хоч якийсь шанс, що ви можете протягнути мені соломинку, я хочу цього». І тому розкажу вам усе, що знаю про причетність місіс Бріттон до цієї справи. Він так і зробив. І не став перечити, коли Шталь витяг записну книжку і почав щось занотовувати. Під кінець він сказав. Ви запитували, чому я радив вам відкинути друге припущення. Ось вам моя відповідь. Ви можете зробити скидку на те, що вам диктує ваша передбачливість. А тепер я б дуже оцінив соломенку. З вашими правами і можливостями у вас, напевно, знайдеться хоча б одна, щоб простягнути її мені. Я ніколи не бачив і не чув, щоб він принижувався, навіть не дивлячись на напругу, в якій він знаходився. Шталь, як видно, також. Він усміхнувся, і мені захотілося йому врізати. Він зиркнув на наручний годинник і підвівся. Він навіть не потрудився сказати, що запізнюється на зустріч. – Це щось нове, – заявив він. – Ні, Ніровольф чіпляється за соломинку. Ми подумаємо про те. Якщо ви почуєте щось від вашої дочки чи про неї, ми б дуже оцінили, якби ви поставили нас до відома. Провівши його, я повернувся до кабінету і сказав Вольфу Іноді хочеться, щоб я не був навчений хорошим манерам. З яким задоволенням я б спустив з ганку цього віслюка. Обличце, пробурчав він. Ми маємо її знайти. Однак ми не знайшли, хоча й намагалися. Це вірно, що шталь і кремер перевершували нас стосовно прав і можливостей. Але Фред Даркін вміє копати. Орі Кеттер справжній молодець. Сол Пензер – кращий оперативник до півночі від екватора. А я хороший детектив. Наступні шість днів ми намагалися знайти хоч якийсь її слід. Але з таким же успіхом могли лишатися в моїй кімнаті і грати в пінокль жодного проблиску. Саме тоді Вульф і телефонував у Лондон, Париж і Барі. Я думав, що він просто борсається в болоті. І досі думаю, що він все робив на майня. Але мушу визнати, що саме Хічкок із Лондона і Боден із Парижа врешті-решт навели його на Телезіо в Барі. Без допомоги Телезіо ми все ще шукали в Карлу і вбивцю Марко. Марку. У вівторок після відвідин Шталя Вульф вже дзвонив у барі. І якби на рахунок на сорок зелених, то ніколи б він не діждався дзвінків від Телезіо. Їх було три. Перший пролунав у четвер ввечері, коли я був відсутній, відпрацьовуючи версію, яка, на думку Фреда, могла кудись вивести. Коли незадовго до обіду я повернувся, Вульф роздратовано сказав, збери їх ввечері, будуть нові інструкції. Так, сер, я підійшов до свого столу і сів, обернувшись до нього. А що для мене? Побачимо. Він дивився сердито. Думаю, ти маєш знати. Мені телефонували з барі. Зараз в Італії ніч. Міс Брітон приїхала в барі о півдні і через кілька годин відплила на невеликому судні, щоб пересікти Адріатичне море. Я вирячив очі. Якого біса її занесло аж в Італію? Не знаю. Мій інформатор, можливо, знає, але вважає необхідним зберігати обережність в розмовах по телефону. Я прийняв до відома, що вона там, на даний момент, Збережи інформацію цю для себе. Сол рознюхає. Він дізнається. Облиш його. Він не дізнається, де вона. А якщо й дізнається, це неважливо. Хто з вас надійніший? Сол або ти? Гадаю, Сол. Мені доводиться постійно себе контролювати. А вже ж, що стосується містера Кремера і містера Шталя, ми нічого їм не не будемо казати. Якщо вони продовжать її пошуки, то зможуть знайти ще щось. Він зітхнув, відсунувся назад і заплющив очі. Видно для того, щоб скласти програму допомоги. Таким чином перший дзвінок від Телезіо не призупинив оперативні дії і лише зміг вплинути на стратегію. Все змінилося після другого дзвінка. Він пролунав у половині третьої ночі, в понеділок. Звичайно, в барі це половина дев'ятої ранку, але я був не в стані здійснити цей підрахунок, коли раптом прокинувся і усвідомив, що це не сон, і телефон дійсно дзеленчить. Я скотився з постелі і схопив слухавку, коли почув, що дзвонять із барі Італія містеру Ніровульфу. Я попросив телефоністку почекати, запалив світло і відключив сигналізацію, яка починала гучно дзвеніти, якщо вночі хтось спробує наблизитися менше ніж на десять футів до дверей кімнати Вульфа. Затим спустився на поверх і постукав. Почувши його голос, я відкрив двері, зайшов і увімкнув світло. Він виглядав дуже велично – лежачи під електричною ковдрою і щурячись на мене. «Ну? – запитав він. – Дзвінок з Італії. Зберіться з думками. Він не припускав, що йому доведеться говорити по телефону, перебуваючи в постелі. Тому єдиний апарат в його кімнаті стоїть на столику біля вікна. Я підійшов і увімкнув його. Він відкинув ковдру, Зробив корпусом кілька рухів, встав, пересунувся босоніж до столу і взяв слухавку. Навіть у цих обставинах я був вражений розміром його піжами. Я стояв і слухав тарабарщину, у котрій нічого не розумів. Але це тривало недовго. Йому навіть не довелося розщедрюватися, тому що і трьох хвилин не минуло, як він поклав трубку, Поглянув на мене неприязно, почовгов до постелі, впустився на край і промовив кілька слів, які я не зміг би і відтворити. Це був сеньор Телезіо. Він такий обережний, що зрозуміти його неможливо. Він повідомив, що має для мене новини. Це ясно, але він наполягав зашифрувати їх. Ось його слова. Людина, котру би шукаєте, знаходиться в околицях гори. Він не став нічого пояснювати, а тиснути на нього було б необережно. Я сказав, ніколи не бачив, щоб ви так довго і з такими зусиллями розшукували людину, як убивцю Марко. Він знає про це? Так. Тоді все запитання в тому, яка це гора. Можна сміливо припустити, що це Ловхен, Чорна Гора за ім'я в якої отримала назву Чорногорія. «Цей Телезіо заслуговий довіри?» «Так. Тоді нема проблем. Вбивця Марко знаходиться в Чорногорії. Дякую». Вульф поклав ноги на ліжко, засунув їх під ковдру і витягнувся, якщо так можна сказати про людину, з такими габаритами. Він натягнув ковдру в під підковдрі, до підборіддя, повернувся на бік і, наказавши мені згасити світло, заплющив очі. Схоже, що він заснув, поки я підіймався до гори. Ці чотири дні були найгіршими за весь останній час. Хоча я й знав, що вульф упертий як стадо онагрів, та цього разу він побив усі рекорди. Він дуже добре знав, що об'єкт вислизнув від нього, що він повністю переможений, і єдино розумним було передати справу Кремеру і Шталю з темною надією, що вона зацікавить ЦРУ, і що раптом у них об'явиться в тих краях турист, який милується пейзажем, вони вважатимуть можливим дати йому відповідне завдання. Тим паче існувало принаймні, Два особливо важливих лиця у Вашингтоні, до того ж один із них у Держдепартаменті, до яких Вульф міг звернутися з проханням. Але ж ні, не для цього впертюха. Коли, здається, це було у середу ввечері, я подав йому міркування перелічені вищі, він їх усі відхилив по наступних причинах. По-перше, Кремер і Шталь вирішать, що він все вигадав, якщо він не назве свого інформатора із барі. А цього він не може зробити. По-друге, вони неодмінно схоплять місіс Бріттон, якщо вона повернеться до Нью-Йорка і пред'являть їй таке обвинувачення, що вона повністю у ньому зав'язне. І по-третє, ні поліція Нью-Йорка, ні ФБР не можуть добратися до Йогославії, а ЦРУ зацікавиться справою тільки у тому разі, якщо це буде пов'язано з їхніми планами і проектами, що надзвичайно небажано. Тим часом, і це робило жалюгідне враження, він продовжував платити Солу, Фреду і Орі, регулярно давав їм інструкції і читав їх звіти, а я мусив брати участь у цьому цирку. Не думаю, щоб Фред і Орі здогадувалися, що їх водять за ніс. Але Солф торопав, і Вольф це зрозумів. У четвер вранці Вольф сказав, що Солу не обов'язково доповідати безпосередньо йому, а звіт можу взяти і я. «Ні, сер, твердо заперечив я. «Я спочатку звільнюся». Я згоден виконувати свою роль у цьому проклятому фарсі, якщо ви наполягатимете. Але я не збираюся переконувати Сола Пензера у тому, що я слабкий на голову. Він це і так знає. Не знаю, скільки б це могло тривати, рано чи пізно Вольфу довелося припинити цю діяльність. І я хочу думати, що це сталося б раніше. Стало помітно, що він не витримує напруги. Приклад тому – сцена в кабінеті на наступний ранок у п'ятницю, про яку я вже розповідав. Що стосується мене, я старався його не дратувати. Я просто надав йому можливість звільнитися від цієї справи, повідомивши, що лист Картрайта із Consolidate Products вимагає негайної відповіді. І нагадав, що одного разу Картрайт заплатив за вексель 12 кусків і не пискнув. Сцена, коли він згріб папери зі столу і закинув усе в корзину, виглядає багатообіцяюче. Я саме вирішував питання, що робити далі, коли задзеленчав телефон. Я з задоволенням поступив би з ним так само, як Вульф з поштою, однак пересилив себе і таки взяв слухавку. Жіночий голос запитав, чи прийму я неоплачений дзвінок з барі Італія для містера Ніра Вульфа. Я погодився і погукав Вульфа. Він взяв слухавку. Цього разу розмова була ще коротша, ніж у ту неділю вночі. Я не вмію розділяти італійську на окремі слова, але, наскільки розумію, Вульф не промовив і п'ятидесяти. По його тону я зрозумів, що новини знов неприємні, і вираз його обличчя, коли він повісив трубку, підтверджував це. Він стиснув губи, люто дивлячись на телефон. Потім перевів погляд на мене. Вона мертва, — понуро сказав він. Його завжди дратувало, коли я говорив таким чином. Він просвердлив мені дірку в голові, вимагаючи, щоб при сповіщенні інформації я Використовував чіткі формулювання, особливо при опису людей чи предметів. Але оскільки дзвінок був із барі, а в тій частині світу знаходилась тільки одна жінка, яка нас цікавила, я не став чіплятися. Де? запитав я. В барі. Ні, в Чорногорії. Звідти сповістили хто чи що вбило її. Він сказав, що нічого не знає, крім того що смерть була насильницькою. Він не сказав, що її убили, але, звісно, це так. Ти, може, сумніваєшся? Може бути, але не сумніваюсь. Щось іще? Нічого, просто факт, більше нічого. Не якби я й витяг із цього ще щось, нащо мені все це, якщо я тут сиджу? Вольф подивився на свої ноги. Потім перевів погляд, на правий підлокотник крісла, потім на лівий, начебто хотів упевнитися, що дійсно сидить. Зненацька різко відсунув крісло, встав. Він підійшов до телевізора, постояв трохи, дивлячись на екран. Затим повернувся і пересунувся до самого крупного, нарахуючи його самого в кабінеті предмету, 36-дюймового глобусу. Крутанум його зупинив і на одну-дві хвилини занурився у вивчення. Опісля повернувся, підійшов до свого столу, взяв книгу, яку дочитав досередини. Але ми народилися вільними, Елмера Девіса. Підійшов до книжкової шафи і поставив її поміж двох інших. Овернувся до мене і запитав. «Скільки у нас...» на рахунку в банку. Трохи більше 26 тисяч після уплати недільних чеків. Чехи ви викинули у корзину. А що в сейфі? 194 долари і 12 центів дріб'язком і на крайній випадок резервні 38 сотень. Скільки часу їде поїзд до Вашингтона? Від трьох годин 25 хвилин до 4 годин 15 хвилин в залежності від потяга? Він незадоволено поморщився, а літак від шестидесяти до ста хвилин, в залежності від напрямку вітру. Літаки літають часто? Кожні тридцять хвилин. Вольф поглянув на стінний годинник. Можемо ми потрапити на той що вилітає о полудні. Я підвів голову. Ви сказали, «Ми?» «Так, треба швидко отримати паспорти. Ти маєш з'їздити за ними». «Куди нам потрібні паспорти?» «В Англію і в Італію». «Коли ми виїжджаємо?» «Як тільки отримаємо паспорти?» «Краще ввечері. Можемо попасти на літак, який вилітає до Вашингтона о півдні. Стривайте сказав я. Можна збожеволіти, стежачи як статуя, несподівано перетворюється на динамо-машину. Це необхідно? Ні. Скільки разів ви мені говорили, що не треба діяти підпливом пориву? Чому ви не сядете і не порахуєте до тисячі? Це не порив. Ми мусили поїхати набагато раніше, як тільки дізналися, що вона там. Тепер цього вимагають обставини. Все до біса. Так ми можемо попасти на цей літак? Ні, нічого не поробиш. Одному Богу відомо, що ви будете їсти впродовж тижня. Чи, може, року. А Фріц готує на вечерю мус Покахонтас із молок Макрелі. І якщо ви його не з'їсте, то потім вимістите злість на мені. Поки я телефоную в аеропорт, і дістану сейфо ваше свідоцтво про натуралізацію і ваше свідоцтво про народження, ви можете піти і допомогти фріцу, якщо у нас вже такий божевільний поспіх. Він хотів щось сказати та передумав, повернувся і пішов на кухню. Глава четверта Ми повернулися додому о дев'ятій годині вечора. У нас були не лише паспорти, але й квитки на літак, що вилітав з Айдл-Уайта в Лондон о п'ятій годині пополудні наступного дня в суботу. Вульф поводився не так, як годиться чоловікові. Я мав надію, що коли вже він вирішив перетнути океан і добру частину континента, то з нелюбов'ю до машин покінчено і розслабився. Однак видимих змін в його реакціях не сталося. В таксі він сидів на краючку сидіння, вчепившись пасок, а в літаку всі його м'язи були напружені. Очевидно, це сиділо в ньому так глибоко, що помогти йому міг би тільки психоаналіз. А на це не було часу. На цю процедуру пішло б, мабуть, не 20 годин, а 20 років. У Вашингтоні все було просто. Особлива важлива персона із Держдепартамента, котру ми прождали всього 10 хвилин, на початку пробувало пояснити, що втручання в справи паспортного відділу на високому рівні нерозсудливо. Але Вульф перервав його і зовсім не так дипломатично, як можна було очікувати в такому закладі. Вольф заявив, що він просить не про втручання, а лише про те, щоб прискорити справу. Звернувся він за допомогою у Вашингтон тільки тому, що крайна необхідність професійного характера вимагає його присутності в Лондоні в найкоротший термін. Він вважав, що може розраховувати на вираз вдячності за такі собі надані послуги, і виявлення готовності відповісти взаємністю на таке скромне і невинне прохання. Так і вийшло. Але все одно оформлення відняло якийсь час. Всю суботу ми провозилися зі справами. Невідомо було, наскільки ми виїжджаємо. Ми могли повернутися через кілька днів, але Вульф вважав, що треба розраховувати на невизначений строк тому справ у мене було сила силенна. Фреду і Орі було заплачено, а Солу приписано знаходитися в кабінеті і спати в південній кімнаті. Натаніель Паркер, наш адвокат, був уповноважений підписувати чеки, а Фріц – приглядати за Рустерманом. Теодору видали цілу купу непотрібних інструкцій з приводу орхідей. Помічник управляючого в готелі Черчилль мав оплатити готівкою чек на 10 тисяч десятками, двадцятками і сотнями і витратив добру годину на те, щоб їх акуратно вкласти в пояс, який купив у магазині Аберкомбі. Єдина за цілий день сварка відбулася в останню хвилину коли вульф стояв у кабінеті в пальто й капелюсі, а я відкривши шухляду свого столу і витяг марлі 32-го калібра і дві коробки з патронами. «Ти це не візьмеш!» – заявив він. «Природно візьму. Є засуду пістолет в плечову кобору, а коробки – в кишеню. Дозвіл у мене – у портмане». «Ні». Через нього можуть бути неприємності на митниці. «Ти зможеш купити пістолет в барі. Витягни його». Це наказ. І він був начальником. «Окей», – сказав я, витяг пістолет і поклав його в шухляду. Затим сівся на стілець. «Я не їду. Як вам відомо, я вже багато років взяв за правило не виходити на діло, пов'язане з убивством без пістолета. А це суперділо! Я не збираюся ганятися за вбивцею навколо Чорної Гори на чужій землі, маючи в якості зброї лише поганий пістолет місцевого виробництва, про який я нічого не знаю. Дурниці! Він поглянув на годинник. Час їхати. Їдьте! Мовчання. Я поклав ногу на ногу. Він здався. «Дуже добре. Якби я так не залежав від тебе, я б зробив це сам. Ходімо!» Я знову взяв Марлі, поклав його куди треба, і ми вийшли. Фріц і Теодор провели нас на вулицю, де вже за кермом седана сидів Сол. Речі лежали в багажнику, і все заднє сидіння було в розпорядженні Вульфа. Дивлячись на фізіономії Фріца і Теодора, Можна було подумати, що ми їдемо на фронт. Вони насправді нічого не знали. Тільки Сол і Паркер були в курсі справи. В уайлд вайлді ми без перепон подолали формальності і зайшли в літак. Я подумав, що Вульфу не зашкодить невеличка доза гумору, щоб відволікти його від жахів перельоту, і пересказав йому забавну фразу, промовлену кимось позаду, коли ми піднімалися по трапу. «Боже мій», – промовив голос, – «вони зідрали з мене 30 доларів за зайву вагу багажа, а погляньте но ну, тільки на цього типа. Бачачи, що це не справило бажаного ефекта, я пристибнувся і лишив його наодинці зі своїми стражданнями. Я визнаю, що він старався їх не показувати. Першу пару годин я взагалі не бачив його лиця, тому що він сидів, уставившись у вікно на морський горизонт або на хмари. Ми попросили, щоб нам подали їжу на підносах. Він нормально справився з прикасе і салатом з приправами, без забаганок і витрибеньок. Потім я приніс йому дві пляшки пива, він ввічливо мені подякував, і це було б чинком якщо врахувати, що з його точки зору всі частини будь-якої машини, які рухаються, схильні до непередбачуваних примх, і якщо шаленство оволодіє зненацька нашим літаком, ми плюхнемося глупої ночі по чину Атлантики. На цій думці я міцно заснув. Годинник показував половину третьої, коли я проснувся. Але було зовсім світло. Пахло смаженим беконом, а в моєму вусі звучав голос Вульфа. «Я хочу їсти. Ми летимо, випереджаючи час, і через годину вже будемо на місці». «Ви спали? Трохи. Я хочу снідати». Він з'їв чотири яйця, десять шматочків бекона, три булочки і випив три чашки кави. Я так і не побачив Лондон, тому що Аеропорт знаходився за містом, а Джефрі Хічкок чекав нас біля виходу. Ми не бачили його з того часу, як він був востаннє в Нью-Йорку три роки тому. Він привітав нас дуже сердечно для англійця. Запросив до столика в кутку в ресторані і замовив булочки, повидло та чай. Спершу я хотів утриматися, але подумав, якого біса мушу я звикати до дивної іноземної їжі і взяв свою частку. Хічкок витяг з кишені конверт. Тут ваші квитки на літак до Рима. Він вилітає через сорок хвилин у двадцять хвилин на десяту і прилітає о третій годині по римському часу. Поза як ваш багаж прямо перевозиться туди, місцеві митники вас не торкатимуть. Ми маємо півгодини. Цього вистачить? Зверхом. Вульф намастив повидло на булочку. В основному мене цікавить Телезіо. Тридцять років тому він був хлопчиком. Я б довірив йому своє життя. Чи можу я тепер йому довіряти? Не знаю. Мені треба знати. Різко мовив Вульф. Звісно, треба. Хічкок? Витер серветкою тонкі бліді губи. Щоправда, в наші дні людина, котрій ви можете довіряти далі, ніж можете побачити рідкісна пташка. Можу лише сказати, що маю з ним справу вісім років, і я задоволений, а Боден знає його набагато довше, з часів Мусоліні, і він поручається за нього. Якщо у вас хрипкий металічний голос із гучномовця, мабуть, жіночий, сколохнув повітря. Він говорив про щось нагальне. Коли він скінчив, я запитав Хічкока, що вона сказала. І він відповів, що вона об'явила, що пасажирів дев'ятигодинного рейса на Каїр просять зібратися біля виходу номер сім. ж, кивнув я. Мені показалося, що я розслухав слово Каїр. На якій це мові – вона говорила, на англійській. Прошу вибачення, промовив я гречно і відпив трохи чаю. Я говорив, звернувся він до Вульфа, що коли вам треба довіритися комусь, то сумніваюся, що на цьому березі вам удасться знайти кого-небудь кращого за Телезіо. Можете мені повірити, бо я дуже обережна людина. «Це краще, ніж я сподівався», – пробурчав Вольф. «Ще питання, а як щодо літака з Рима до Барі?» «Дійсно, Хічкок прокашлявся. Його орендували, і він має бути в повній готовності. Він витяг з кишені потерте шкіряне портмоне, порився в ньому і витяг аркуш паперу. Вас зустрінуть по приїзду, але якщо станеться накладка, Тут прізвище і номер телефона. Він передав папір. 80 доларів і можете платити доларами. Агент, з котрим я маю справу в Римі, Джузепе Дрого, хороший чоловік по римським стандартам, але здатний постаратися здобути особисту користь із контакта зі своїм знаменитим другом. Звісно, він має знати ваше ім'я. Тепер, якщо з Римом «Все, я знімаю з себе відповідальність». Вульф не виразив задоволення, що свідчило про те, наскільки він зосереджений на своїй поїздці. Будь-який чоловік, володіючи навіть десятою частиною його зарозумілості, пнувся б і роздувся як індик, дізнавшись, що його слава докотилася до Рима. Трохи пізніше Гучномовець промовив очевидно англійською, що об'являється посадка на літак до Рима, і наш хазяїн провів нас до виходу і чекав зльоту. Коли ми вирулювали на злітну смугу, Вульф помахав йому на прощання рукою. Вуль знову зайняв місце біля вікна, і мені довелося витягнути шию, аби вперше поглянути на Євро. Деть був хороший і сонячний, у мене на колінах лежала карта. І після того, як ми перетнули Дуврську протоку, було дуже цікаво дивитися на Брюссель, який залишався зліва, а Париж справа. Цюріх зліва, Женева справа, Мілан зліва, а Генуя справа. Я легко пізнав Альпи і побачив Берн. На жаль, пропустив Флоренцію. Пролітаючи над Апенінами, ми попали в повітряну яму і падали милю чи біля того, доки не вирівняли курс. Що взагалі досить неприємно, і декотрі пасажири виразили невдоволеність. Але не Вульф. Він лише заплющив очі і стиснув губи. Після такої стряски я чемно зауважив. Було не так вже погано. Ось коли я летів на озбережжя, і ми пролітали над скалами. Заткнись!» – пробурчав він. Отже, я пропустив Флоренцію. Ми приземлилися в римському аеропорту о третій годині пополудні. Був приємний і теплий день. Неділя. Але в ту хвилину, коли ми спускалися по трапу і направлялися до будівлі, мої стосунки з Вульфом, а його зі мною – Різко змінилося на гірше. Все моє життя при необхідності зорієнтується в нових обставинах. Мені досить було поглянути на показчики, чи в крайньому випадку запитати місцевого жителя. Тепер я пропав. Вивіски були не для мене. Я зупинився і поглянув на Вульфа. «Сюди», – проінформував він. На митницю. Основа наших взаємин була порушена, і мені це не подобалося. Я став поряд з ним біля стола і слухав звуки, за допомогою яких він спілкувався з білявим володарем Баса, причому моя особиста участь в милій бесіди обмежилася тим, що я простягнув паспорт, коли мене попросили про це англійською. Я стояв поруч з ним біля стійки в другій кімнаті. Вульф цього разу обмінювався люб'язностями з чорноволосим тенором, хоча, зізнаюсь, тут я грав вагомішу роль, оскільки мені довірили відкрити валізи і закрити їх після огляду. І знову звуки звернені до червоного кашкета з вусами, яка передала речі другому синьому кашкетові. За тим товстий сеньор в зеленому костюмі, в червоною гвоздикою в петлиці. Вульф люб'язно сповісти мене, що його звуть Дрого, і що приватний літак на барі чекає на нас. Тільки я зібрався виразити вдячність, що мене нарешті помітили, як до нас підійшов ошатний молодий чоловік, схожий на студента, вбраний так, ніби він зібрався на весілля, Похорон і звернувся, слава богу, на хорошій американській мові. Містер Ніро Вольф? Вольф витріщився на нього. Можу я довідатися, ваше ім'я. Він люб'язно усміхнувся. Я Річард Кортні із посольства. Ми подумали, що вам може щонебудь знадобитися, і були б раді запропонувати свої послуги. Чи можемо ми чимось допомогти? Ні, дякую. Ви довго пробудете в Римі? Не знаю. А вам треба знати? Ні-ні. Він запнувся. Ми не збираємося втручатися у ваші справи. Тільки дайте нам знати, якщо вам буде потрібна якась інформація або сприяння. Я дам вам знати, містере Кортні. Прошу. Я сподіваюся... Ви не будете заперечувати. Він витяг із внутрішньої на кишені свого бездоганно шитого піджака, купленого явно не в магазині, маленький чорний записник і ручку. Мені б дуже хотілося мати ваш автограф. Він відкрив записник і протягнув його. Якщо можна. Вольф розписався. Гарно вдягнений хлопчик-студент подякував йому, настійливо повторив, щоб ми зверталися в посольство при першій необхідності, обдарував всіх, включаючи Дрого і мене гречною посмішкою, і пішов. «Вас перевіряють?» – запитав я у Вульфа. «Сумніваюсь. Навіщо?» Він щось сказав Дрого і синьому кашкету, і ми рушили вперед, причому Дрого очолював групу. А синій кашкет з речами замикав її. Після прогулянки по бетону, а за тим по гравію дивного кольору, якого я ніколи не бачив, ми підійшли до ангару, перед котрим стояв маленький блакитний літак. По зрівнянню з тим, на якому ми пересікли Європу, він виглядав немовби іграшка. Вульф постояв, сердито дивлячись на нього, а тоді повернувся до другого і щось промовив. Він говорив все гучніше і гарячіше, потім злегка охолонув і врешті-решт велів мені заплатити 90 доларів. Хічкок сказав вісімдесят, заперечив я. Він просив сто десять. Що стосується плати наперед, тут я його розумію. Коли ми Виліземо з цієї штуковини, може, ми будемо не в стані заплатити. Дай йому 90 доларів. Я заплатив. Потім одержав казівку, дати долар синьому кашкетові, що я й зробив, після того, як він передав наш багаж пілоту. І отримав переносну драбину, поки Вульф водружав себе на місце. Далі я заліз в літак. Там було місце для чотирьох пасажирів, але не для чотирьох вульфів зайшов пілот, і ми покотилися на злітну смугу. Я б волів не прощатися з дрого, враховуючи, що він обманним шляхом отримав зайві гроші та, в ім'я спасіння суспільних зв'язків, помахав йому рукою. Політ на невеликій висоті над Волчанськими горбами. Якщо цікавлять подробиці, дивися мапу. В літаку об'ємом в пінту далеко не ідеальне місце для дружньої бесіди. Але до барі лишалося тільки 90 хвилин, а деякі питання вимагали невідкладного рішення. Я перегнувся і прокричав Вульфу, перекриваючи шум. «Я хочу обговорити одне питання!» Він повернувся до мене обличчя його було похмурим. Я нахилився ближче до його вуха. Я про спілкування. На скількох мовах ви говорите? Він подумав. На восьми. А я на одній. І розумію тільки одну. Це буде для мене надто складно. Наше подальше існування абсолютно неможливо, якщо ви не згодитеся на одну умову. Коли ви розмовляєте з людьми, я не можу вимагати, щоб ви перекладали все поспіль. Проте ви маєте це зробити при першій можливості. Я постараюся бути розсудливим, але якщо вже прошу, виходить це треба. В протилежному випадку я можу повернутися в Рим на цій штуковані. Він стиснув зуби. Місце для ультиматума вибрано ідеальне, чудово, з таким же успіхом, ви могли б взяти з собою ляльку. Я ж кажу, що постараюсь бути розсудливим. І потім я стільки років вам доповідав, що можу розраховувати в обмін на ваші сповіщення. Дуже добре. Я підкоряюся. Я хочу повністю бути у курсі справи. Я ж сказав, що підкоряюсь. Тоді ми можемо почати зараз. Що сказав Дрого про організацію зустрічі з Телезіо? Нічого. Друго було тільки відомо, що мені потрібен літак, щоб дістатися до барі. Телезіо буде зустрічати нас в аеропорту? Ні, він не знає, що ми прилітаємо. Я спочатку хотів запитати про нього Хічкока. В 1921-му він убив двох фашистів, які загнали мене в куток. Чим убив? Ножем. В барі? Саме так. Я думав, ви чорногорець. Що ви робили в Італії? В ті часи я був дуже мобільним. Я підкорився твоєму ультиматуму, як ти наполягав. Але не збираюся давати тобі звіт про те, що я робив у молодості. Принаймні, не тут і не зараз. Який план дій у нас у барі? Не знаю. Раніше там не було аеропорта. І тому я не знаю де він знаходиться. Подивимося. Він відвернувся і поглянув у вікно. Через хвилину повернувся знову. Мені здається, ми летимо над Беневенто. Запитаю пілота. Не можу трясться його матері. Я не можу нікого ні про що запитати. Самі запитайте. Він пропустив мою пропозицію повз вуха. Це має бути Беневенто. Поглянь на нього. Римляни прикінчили тут самнітів у 312 році до нашої ери. Він пускав порох в очі, і я це оцінив. Всього лише два дні тому я поставив би 10 проти одного, що, перебуваючи в літаку, він не зможе пригадати взагалі жодної дати. А тут він балакав про те, що було 22 століття тому. Я повернувся до вікна, щоб глянути на Беневенто. Незабаром я побачив море попереду і зліва і познайомився з Адріатикою. Ми наближалися, і я бачив, як вода блищить, переливається на сонці. А потім появився Барі. Частина його була безладно розкидана по косі, що вдавалося в море. І, судячи по всьому, немало вулиць. А друга – Розташована вздовж берега до півдня від коси рівномірно пересікалася прямими вулицями, майже як в центрі Манхеттена, тільки без Бродвея. Літак приземлявся.